Причому я ж його зовсім про це не просила і навіть не натякала на щось таке. Невже все це було тільки задля того, аби потім законно покласти мене в ліжко? Ні, щось не схоже. Та й взагалі, якби не той приятель, що випадково стрівся нам уже біля самої їдальні, і затяг обох на, на день народження у кавказькій Ауто, Владислав спокійненько довів би мене до хазячиного будинку, як миленький пішов би додому. А хіба не я сама? З вискоком бігла після ресторану до нього на квартиру і потім ходила там навшпиньки, щоб когось десь не розбудити. Наскільки мені пам'ятається, ніхто мене вчора ні до чого не примушував. Отже, не треба перекладати тепер з хворої голови на здорову та звинувачувати в усьому Владислава. Він бідолаха сам, напевно, не припускав, чим закінчиться наша офіційна зустріч. А вранці провів до їдальні і сказав, що цілий день буде зайнятий. А ввечері чекає мене знову біля турбюро. І я піду? Піду. Звісно, піду. А що ж мені тут робити? Зі Світланою та її подругою в кімнаті сидіти? Чи самій по піцунді тинятися? Ні вже, дякую. А в усьому, що сталося вночі, винувата тільки я сама. Владислав – звичайний хлопець, працює в турбюро, нічого поганого не робить. Навіть навпаки, розважав мене вчора так, як ніхто інший досі ніколи й не намагався. То чому б мені сьогодні не піти до нього на побачення, якщо він мене запросив? Зрештою, підбила вона для себе риску, у мене відпустка. Я тут усього на 16 днів, тепер уже залишилося 15 днів. І просто не треба більше так напиватися, і все буде чудово. Ну, а тепер уперед, у море. Розділ третій. Увечері Іра вирішила зовсім не виходити з дому, аж до призначеного Владиславом часу. Він чекав її в турбюро не сам, а в товаристві двох молодих подружніх пар із Прибалтики, як довідались під час знайомства Іра. Владислав курирував їхню групу, і хлопці ще вчора попросили його повезти їх сьогодні до того самого бару на 14-му поверсі готелю, де вже встигла побувати Іра. Не зволікаючи, всі шестеро вирушили до заповітної хвіртки. Прибалти були за національністю росіянами, але від народження жили в Латвії. Чоловіки служили на флоті, а жінки – симпатичні й дуже стильні молоді дівчата – Чекали їх по півроку на березі. Одна, Марина, працювала медсестрою. Друга, Інна, бібліотекарем. Обидві були модно вбрані і мали на собі безліч витончених золотих прикрас. Трималися всі досить привітно і просто. Що вважала Іра, геть не пасувала до сформованого стереотипу поводження прибалтійців. Але хлопці були не стовідсотковими латишами і принаймні в гостях трималися дуже мило. Владислав по дорозі до Бару виконував звичну для нього роль гіда і, як і вчора, справляв враження невтомного оповідача. А Іра одразу відчула себе зайвою. Не сказати б, що їй не приділяли уваги. Просто вона йшла сюди на побачення з чоловіком, а потрапила замість цього на незаплановану повторну екскурсію. На щастя, у знайшлися вільні місця на балконі, і чарівне вечірнє море трохи втішило її самотність. Владислав без утоми клопотався біля гостей, робив замовлення та розповідав цікаві історії. Латиші дивилися на нього захоплено, і кожен новий тост слухали з неприхованим інтересом. Іра ж майже всі його застільні промови вже знала. Владислав повторював багато чого з вчорашнього, і вона зовсім занудилася. Тільки раз він нишком потис її руку та, нахилившись до вуха, немов хотів щось сказати, поцілував у шию, а потім знову пристав на свою роль тамади й організатора вечора. За маленькими декоративними дверима залунала повільна мелодія. І чоловік Марини Сергій, високий, світлочубий капітан, запросив Іру на танець. Вони пройшли в зал і плавно закружляли під звуки музики. Сергій розповідав Ірі про свою службу, а вона краєчком ока з подивом спостерігала, як нервово поглядає на них